і зникла за дверима. «Тільки б самій не порушити нові правила», думала Галя, відкриваючи поштову скриню. «Тільки б привчити і себе, і підлеглих до тих рітівних 15 хвилин щогодини». Наступного дня пішла у нововведення ще далі. Повідомила Славі, що удвічі підвищує її зарплатню. Підславене підпорядкування відтепер переходить те, у чому вона вже відчувається впевнено. Реклама, розповсюдження, Кадри. А вона, як редактор, зосередиться лише на творчих питаннях. Так від неї буде більше користі, і вона вивільнить час для написання книги. Слава зошарілася чи то від несподіванки, чи то від задоволення. Вона мала дар організатора, і наступного ж дня розквітла від довіри і нових обов'язків, а Галя зробила відкриття. Без її особистого контролю та редакторського втручання у усі процеси журнал не просто функціонував, а функціонував не менш продуктивно, аніж тепер. Їй не обов'язково було вникати у всі деталі життєдіяльності редакції. Найцікавіше почалося згодом. Друге дихання відкрилось не лише у Слави, а й немов за законом ланцюгової реакції ще у кількох підлеглих, чиїм прихованим можливостям Слава знайшла застосування. Дорогою додому – Галя поділилася з подругами простим відкриттям. Чим більше вважаєш себе незамінною, тим гірше і для справи, і для тебе особисто. Продуманий перерозподіл сил та обов'язків може зробити переворот і у твоєму житті, і у житті людей, які працюють поруч. Біля під'їзду Галя озирнулася і відправила подругам грайливий повітряний поцілунок. «Ти зауважила, що Галка вже не втомлюється?» запитала Луїза Ірину. Увечері веселий, енергійний, ніби не було робочого дня. Приходить додому і сідає за свою книгу. Що значить, у людини є мета? Біля будинку Ірини Луїза вийшла з машини разом з подругою, витягнула з багажника коробку з-під офісного паперу. «Що це?» – не зрозуміла Ірина. У коробці виявилося дерев'яне яблуко. Відкрий його», – попросила Луїза, «щоб я бачила». Для чого? поцікавилася Ірина. Так, зрозуміло. Мушу зайти до тебе на десять хвилин гаразд. Луїза натиснула на кнопочку сигналізації, вірний і Шева пискнув високим жіночим голосом. Тітонько Луїзенько! – завищала сонька, відчинивши двері, і кинулася на шию мамній подрузі. Який прикид, які парфуми, ви супер. А давайте влаштуємо сьогодні вечірку у піжамах. Залишайтеся у нас ночувати. Будемо дивитися інді, я маю на компакті. Або слухати цезарію Евору і пити кампарі. Яке ще кампарі? Обсмикнула доньку Ірина. Те, що ти з Мілана привезла маму. А що не можна? Ви самі з Луїзою минулого разу говорили, що трохи червоного вина тільки на користь. То, може, і покуримо разом, доню? Ти ж не куриш, мамок. Луїзу, ну що ти на це скажеш? Збожеволіти можна. Сонько став чайник, поки не дістала по дупі. Луїза до нас лиш на півгодини. Зроби нам щось душевно піднесене. Сонька кинулась до кухні. На порозі зупинилася. Тоді так. Порозить фруктового салату і ніякого чаю, щоб зранку не виглядали обидві запухлими. Після сорока років на ніч не п'ють. Зайва рідина погано виводиться з організму. Через секунду у кухні почувся шум води з-під крану, стукіт дверця від холодильника, дзвін посуду і спів соньки, яка готувала гостину. «І що там з яблуком?» – поцікавилася Ірина. «Не сміши мене, Луїско! Побавилися і досить!» «Давай без зайвих запитань. Просто при мені двічі відкриєш і закриєш яблуко, та залишиш його в себе. Це все!» що вимагається від тебе. Ти серйозно? Що, воно мені допоможе? Зробити суперколекцію. Так я й сама таке придумала, таке робити почала, що ви упадете, Уяви, тілесного кольору одяг, конструкція, взагалі окрема пісня. Я ще такого не робила. Кожна модель підкреслює переваги фігури і приховує недоліки, а фішка, вишивка у вигляді тату,